Si lligues de forma invasiva, malamente. malamente. Si fas servir les drogues per excusar una agressió, malamente. malamente. Si opines sobre els cossos de les noies, malamente. malamente. Si actues així, estàs agredint. Ni agressó ni còmplice. Atura les violències sexuals. Amb el finançament del Ministeri de la Presidència. Relaciones con les Cortes e Igualdad. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.